Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Horsbæller. over Overfor mig sidder han med meget langt hår efterhånden, den gode Eske Podcasten her dækker teknologi og tendenser og udfordringer i startup-miljøet igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. En sætning, du fandt på fra tre år siden. Ja, det er faktisk lige omkring den tid her, vel, hvor uh, IS tog ind til uh, børsen. Ja. Dagbladet børsen, vil jeg mærke fordi øh, vi gik øh, ikke public dengang, og har heller ikke sendt sind at gøre det i år. Men <laughs> frem <til> springen, altså. <laughs> det kan så være, at skal på, det skal ikke kunne sige, first De har jo en tendens til at tage virksomheden, der lidt for tidligt på den, øh, skud ud til Happy Helper. <laughs> ja, og mange <laughs> andre. Selv tak for en halvering af Og mange andre. Ja, og mange andre. Ingen navnævnt, <laughs> ingen glemt. Præcis. Aligevel ja, lige med undtagelse af Happy Helper. Men øh, det kan være, at han har lavet nogle millioner på det, ham der havde det, så tillykke med det. Det er 1. april i dag, Lars. Det er en ny måned. Jeg er en fri mand. Du er en fri mand, ja. Ja. Det, det blev. Øh... Ja, det er jo. Det er jo Breaking. Ja, det er Breaking, Det, er faktisk breaking. det har vi da ikke sagt, det har vi. Ej, vi har måske hentet det. Vi har hentet den. Det er ja. rigtigt. Escheggio er en fri mand. stoppet i tak øh, til McKinsey. McKinsey Company. Ja. Ikke længere øh, konsulent. Ikke flere slides. Nej, slides kan nok ikke komme udenom på et tidspunkt, men jeg håber ikke det er mig der skal lave dem. Lad mig sige sig sådan. Ja, ja, der bliver du klogere. Ja, ja, men altså, så spørgt, hvor mange slides har du lavet siden du startede Resides? Ikke mange, under 50 i hvert fald. Og de er nok ikke ret pæne. Det er helt korrekt. Så er det godt at du har to maskiner der sidder herover og kan lave slides til den lyse morgen. <laughs> ja. De er skudt direkte ud af produktionsfabrikken i London. <laughs> Bum. De har, fået, de har fået lov at arbejde for føden De ved nok, hvordan man laver slides Eller arbejde uden føde Det er ikke til at vide Jeg er faktisk ikke blevet sat til at lave slides endnu Nej, det, det kan de lære Det kan de lære Men vi skal snakke med en iværksætter i dag Som eksekverer, mm. eksekverer, eksekverer uden at vide, Shit, hvad titlen, Det går stærkt Uden at vide, hvad titlen bliver her Så skal vi næsten tilbage og genbruge titlen fra Soundbox-episoden Det her med møg hissevis Fordi ja. Shit, Lars det er LS, Lars ja. fra Atessa, som vi skal tale med de næste to episoder, det er en del 1 og en del 2, og der er bare fart på, har været med til at bygge en virksomhed, der er det var den 27. 22. 22. 32. 32. hurtigst voksende selskab i USA, gået fra 0 til 100 millioner dollars i omsætning på fem år. Ja, så er der krudt på. Ja, der, der er god smæk på. Lars Spaden er øhm, CFO eller var CFO i øh, Artassa, som sælger kunst, remedier, artikler, artikler på nettet, pensler, det er farver, ja, ler, canvas, sikkert andre ting. Måske en form på for viskelæder, hvis man kan bruge det. <laughs> det kan man nok ikke. Så er det er nyt leret. Og det er jo der ja. blive så god, fordi så er det et nyt lærede, så er nyt så det nye øh... Ik ikke ikke lige en øh, niche af produkter, jeg interesserer mig for, men Ej, det kan man da med den op, når den man, man kan skriver, komme du til det. Nå, men, jamen, det kan man også komme til, når man hører, hvor god bist det er, og hvor meget der er fart på. Så det skal I bare glæde jer til at lytte til. Ja. Inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig sige tak til vores kære sponsor her på programmet. Det er Tryfork, en af Danmarks fedeste virksomheder. Det man sige. De har også haft et godt 2020, øvrigt. Ja, tillykke og vi skal sige tillykke til Tryfog på flere punkter fordi Tryfog jo uh, simpelthen har vundet uh, udbuddet om at udvikle uh, en del af coronapasset. Uh, om man så kan lide coronapasset leje, det vil vi faktisk snakke om i en anden episode, hvis den er. Uh, ja, nu men du jo igen. Ja, det er det. Nu er han fri fuld. Ja. Uh, nevertheless har Tryfog vundet uh, en kritisk del af coronapasset og skal stå for at, øh, at bygge den bagvedliggende sundhedsinfrastruktur, det vil sige forbinden med testoplysninger og vaccinationsoplysninger, og de data, der normalt kommer fra sundhed.dk, det skal de forbinde til den front- og backend som Netcompany så har vundet. Øhm, så en del af udbuddet, der delte i to, for har vundet den ene del, øh, fordi det er der, de er super skarpe, de kunne i mit optik nok også have vundet den anden del, men det kan være, at Netcompany har givet et bedre pris, eller har. Hvad ved jeg Det er ikke til at sige I vores optik havde Trifurk nok Skulle vinde begge dele Men yeah. Man må dele lidt en gang imellem Man må dele lidt nok, I hver hvert fald nok. Tillykke til Jørn Jesper Karøy Som er direktør for sundhedsområdet i Trifurk Og resten af staben Der er fuld smæk på Og Når vi snakker om Trifurk Og Trifurk Labs Som vi jo har været i kring Ja yeah. Så er det vel også Breaking at jeg breaking. bliver en del af Try For Glabs. Ja, så vi har snakket meget omkring de her popcorn fra små. Ja. Fra jeg Try skal for forsøge at Husker lave du? endnu et popcorn. Du er en lille majs. Ja, en lille majs. Du en lille majs nu. Ja, og venter på at folde mig ud. Præcis. Og, øh, og, blive, ud det nye, og, og blive det nye Humio. Og blive det nye humeo, som for vi snakkede om. Milliard. Ja, det kunne være godt. Det kunne være, det kunne det kunne være godt. <laughs> uh. Uh, uh, det kunne være fedt. <laughs> så vil... Jørn også bliver rigtig godt tilfreds. Det er jeg helt sikker på. Hvad jeg præcis skal lave, det kommer der mere om i en øh, ny episode, ja. når vi øh, lancerer den. Men øh, som summa om er, at som Lars og jeg har prædiket snart tre år, sammen med selvstændige om iværksætteri, så bliver vi nødt til også at gøre det selv. Og derfor er jeg også sagt pænt, og tak for god McKinsey. tid, og derfor er jeg ude <laughs> af McKinsey Company. Og nu med på iværksætterforholdet. Og hvis det går helt galt, må jeg tage tilbage. Det gør det ikke. Nej, så det er det. Det skal gå godt. Det her popcorn, det skal bare poppe. Ja. Og der, der skal fuld smæk på. Men, så meget om det, det kommer vi til lige pludselig. Nu skal vi høre, skal fra vi I, høre hvor der del 1 er mega meget smæk på. Med smæk på, ja tak. Vi sidder jo i, i blogshoppen, inde uh, i det rigtige studie. Podcast-studie eller lydstudiet. Ah oh, shit, det vi var. Der er uh, dagens gæst, der er flået ind fra USA. Ikke for vores skyld, men nej. det kan vi jo sige <laughs> øhm, Og vi snakker med Lars, der er med i Artesa Som er det 32. hurtigst voksende virksomhed i The Great America Endnu en Lars, velkommen til Lars er et populært navn. Ja. Ja. Tusind tak, for at være her. Ja, det var så lidt Vi har glædet os Vi har glædet os, ja, det har vi Og øh, vi skal starte, øh, ja vi skal igennem mange ting, Lars Men ja. vi, vi, skal, vi skal starte et sted, fordi du er jo fra Danmark men du beslutter dig lige, alligevel for i et job du har, at uh, du, du skal udenlands. Uh, og kan du ikke fortælle lidt om, hvordan ja, du, du joiner GN, Stor Nord, og uh, så bliver du også altså sendt uh, udenlands til uh, Sydamerika Ja, jeg er ja det er rigtigt. Øhm, lige siden jeg var tidlig teenager, der ville jeg gerne ud for, for landets grænser. Jeg har altid haft ambitioner om at ville noget mm. uden for Danmark. Men ja, jeg arbejdede i Gien Store år under finanskrisen med, med turnaround-ting, og øhm, det kom vi succesfuldt igennem, og ledelsen spørger så: hvad har du nu lyst til at lave? Så siger jeg, at jeg vil jo glæde globalt selskab, men der Skal er ikke der noget. Salse? Ja, præcis. Det, det kan jeg ikke finde ud af, men jeg kan tale lidt spansk, og øh, der er ikke noget på landkortet i Sydamerika, så hvorfor sender I ikke mig derud, uden at give mm. et klap om det, øh, udover at jeg kunne tale lidt spansk? Og hvad, hvad var din rolle? for? At øh, jeg var Director of Business Development, rapporteret til CEO, og havde hjulpet med, med turnaround-aktiviteter, øh, analyser, kommercielle øh, operations. Øh, okay, øh, Ja, så det lavede, det lavede jeg en to, år, to års tid, og... Øh, mit job var så at sige over i den rolle. Så jeg skulle finde noget nyt at lave. Så jeg synes, det var spændende at lave Sydmækker øh, fra, fra sådan en stor 0-100 århundrede. Ja, på præcis. Så jeg var første mand inden og, og det var bogstaveligt talt Isau Paolo. Jeg kunne ikke tale portugisisk på det tidspunkt, men det var bogstaveligt talt to plastikstole og en papkasse, som bor det første stykke tid. Jeg skulle starte med at få importlicenser og juridiske entiteter, alt sammen på portugisisk, forstå prissætning med tariffer osv., og finde medarbejdere med lokale kontrakter, fordi vores standardkontrakter var ikke validet. Jeg skulle finde kunder, men de ville ikke købe, vi havde ikke nogen distributører. Jeg skulle finde distributører, men de ville ikke have, for vi havde ikke nogen kunder. Så det var alt sammen øh, rigtig sjovt, øh, hårdt, sjovt og rigtig spændende. Og øh, ikke desto mindre, så fik vi øh, bygget kontor op i fem lande. Mexico, Chile, Colombia, Argentina og, og São Paulo i Brasilien. Og salg i omkring øh, 30 lande, inklusive i, i Karibien. Og øh, det, blev, øh, det blev så stort, og, øh, og så begyndte det sådan at, at krasse lidt ind i mig. Og jeg tænkte, nu... Nu begynder det at skulle ligne alt muligt andet. Ja, øh, det blev for stort. Ja, præcis. Ikke? Og, og, og vi kom på radaren fra hovedkvarteret, og, og de ville gerne vide mere om alt det, jeg og lavede. Og, og det kan jeg da godt forstå. Mm. Øh, men det var, det var pludselig ikke job, som jeg synes var sjovt. Mm. Øh, jeg, jeg fandt ud af, at jeg kunne bygge øh, og skabe noget øh, fra, fra ingenting. Men, så, øh, så på det tidspunkt, en stor Nord, der gider du egentlig som... Intrapreneur, ikke? Altså. Jo, uh, yeah. Corporate Ventures hedder det. Ikke? Ja. Uh, så, så jeg, jeg blev sendt ud med en meget lille pus penge i øvrigt og skulle skabe noget, og vi tog 30% markedsandel over, over, øhm, over en, de her 6-8 år. Øhm, Ret vildt. Og hvis ja. man sidder derude som lytter og ikke lige ved, hvad Gen Stornor hvad tog I så markedsandel i? Hvor ja, det var og? i... Øh, altså, Gen har jo to øh, divisioner. Det har en... en øh, øh, øh, Hør Høreværende. Hørebærende. Ikke, ikke høreværende. Høreværende. Hørebret til, til folk, der ikke rigtig kan høre, inklusive ja. mig selv. Um, og så har de en, en division, der laver headsets, uh, unified communications, uh, bluetooth dem uh, ja. så til kontaktcenter osv. Um, så, så ja, og, og i mellemtiden var jeg også relokeret til Miami, fordi af familiære årsager, så, så vi fik et barn. Og, og, og São Paulo og ikke, er ikke en pragtfuld by mange måder, men det, det var ikke et sted, som min hustur, jeg havde lyst til at og opvoster øh, et, et, et barn i. Så vi har flyttet til Miami. og ja, det, så det, det, det er essentielt er... til, bliver du det sydamerikanske. Du flytter bare, du flytter, du flytter bare til yeah. Miami, som stadigvæk bare er Sydamerika. <laughs> ja. altså det er jo den nordligste by i Sydamerika er, Miami, det, det, det er jo svært, Det er jo svært at tage en, en Uber i Miami, hvor de ikke snakker spansk til <laughs> dig. <Ja>, altså, <laughs> den er svær. Ja. Så det er, en, det er en fordel at kunne lide ris og bønner, når man bor i Miami. Ja, ja. og jeg kan også godt lide ris og bønner. Ja. Ja. Jamen, vi må ja, lige må komme empanadas. over forbi på et tidspunkt. Ja, det gør vi. Så skal vi byen med Claus Bands. Ja, det skal vi også. <laughs> Men øh, med de ord, så lad os hoppe hop lidt videre til. Vi skal jo snakke om Atessa, og det er det, det handler om i dag. Du er i Miami. Måske inden, inden vi snakker om, hvordan du kom ind i Atessa, lad os lige høre, hvad er Atessa er? Helt kort. Hvad er det, og så dykker vi ind yeah, i det hele? Vi er en, en online. Art supplies, øh, forretning e-commerce, art supplies, altså øh, maling, vandfarver, canvas, pensler, øh, folk der godt kan lide at udtrykke sig mm. øh, og lave hobbykunst. Ikke, vi sælger ikke til professionelle, men, men folk som synes det er hyggeligt at sidde og lave i deres fritid. Ja. Øh, og der, øh, det sælger vi simpelthen online på vores og egen, egen website og, og har også tredje kanaler. Ja. Øh, og, så, ja. og så er der så nogle lytter nu, som tænker, det var en frygtelig kedelig forretning. Ja. Øh, og det tænkte jeg også ja. første gang, du skrev til mig på Facebook, og vi sælger nogle pensler og sådan noget, jeg tænkte bare, det var kedeligt, frygteligt kedeligt. <laughs> men, men når man så ved, at I er gået fra 0 til 100 millioner dollars i omsætning på møgvisvis på fem år, 4 ,5. 4 ,5, ja. så, så, så, så begynder det jo at være noget, en, en helt, helt, ja. helt anden forretning, ja. øh, og det er det, vi skal snakke om i dag, hvordan... Det som ligesom har kunnet kunne lade sig gøre, men prøv at fortælle om, hvordan kom du ind i at og hvad er din rolle nu, og, og, og hvordan fandt du ja, dig ind? Jeg kom ind øh, som, som tredje mand i selskabet, øh, og jeg kendte øh, den ene af de to grundlæggere, Mike, øh, fra før han havde lavet noget ejendomsinvesteringer i Miami, og det, det havde jeg også øh, bevæget mig lidt ind i. Uh, og vi har altid haft et godt forhold. Uh, vi arbejder godt professionelt sammen og havde det sjovt på samme tid. Det var, mm. kunne jeg godt lide. Så han ringer til mig en dag og siger, Lars, vi, er, vi har gang i de her farvebød, og, og, og det, det er sjovt. enormt spændende, <laughs> og det skal du komme og se på. Nej, det er ikke så sjovt. Du kender oh, bare Faber. Oh, yeah, oh, God. Præcis som du også siger, Lars. Hvad nu er det for noget. Og han er sådan en type, der har idéer konstant. Og så, Hvad har han nu tænkt på? Og okay, jeg kommer for at kigge på det. Og så siger de, at prøv at kigge på tallene og Vi har brug for kapital. Og kan du hjælpe med det? Du, mm. du er den her corporate type. Og det synes du så ikke? Ja, jeg ved ikke, til den dag, jeg ved ikke, om det var et kompliment eller, eller, en, <laughs> eller en, en fornærmelse. Det lader vi stå ind i det uvise. Men, og jeg kiggede på tallene, og det, det, det slog mig simpelthen i hovedet men ben hammer, at det var, var et brilliant business case. Og de valgte art supplies af, det var en intellektuel øvelse, det var ikke noget, som de var enormt interesserede i musefælder og ville bygge verdens bedste musefælde. Mm. Det var simpelthen, de havde sat sig ned og, og tænkt sig til, at det, det var en, måtte være en god forretning. Mm. Men kan du ikke lige prøve på tallene, Glas? Du jo. kommer ind, og så siger du, de her tal ser ud. Ja. To ting. Hvor lang tid havde de været i gang på det tidspunkt, og hvad, hvad er sådan nogle ja, De havde været i gang i, om, omkring i lidt over et års tid, øh, og har solgt øh, i den levetid omkring 2 millioner dollars. Det er meget. Øh, ja. Det er meget. Ja, så, det, så, det, så jeg på kunne også år, ja, det er morgen. De havde gang i Shit, de lidt mere en år, men, men de har ikke solgt i et år. Altså fordi det de tager også tid at udvikle produkter, yeah, ja, når klar. du skal have dine uh, trademarks på plads og så videre, ikke? Så, men, uh, så for to, Det omsat for 2 millioner. Ja, yeah, og, og jeg ser, lad mig se jeres uh, P&L og, og så se de ja, det P&L. Ja. Så det. Det ved vi ikke uh, noget om. men jeg kunne se på deres, du Deres salg online portaler at det var flyvende. Så og så kiggede jeg, må lige se fakturaen produkter, hvad det koster og sådan noget. Så vi kan se, at de havde massiv magner også, mm. øhm, Så, så der, der var ligesom, der, der er fem, for at vende tilbage til dit, dit oprindelige spørgsmål, hvor, hvorfor er det lige præcis, Art Supplies er, er, er spændende? Og der er ligesom, for det første er det et kæmpestort marked. Ja. Øh, det er i USA, at det ene er 50-60 milliarder dollars. Så det er noget, som for mange mennesker okay. bruge rigtig mange penge på. Billion siger, with a bee. Eske ja, ser helt, uh, <laughs> helt overskedet. Det er også bare er mange penge, penge yes. 60 milliarder dollars. Det er på større med sportsverden, Så har du Europa oven Hvor fanden sidder de hen? Jamen Det forstår jeg heller ikke. Okay. Det er okay. ikke okay. nogen Men, af mine omgangskredse. Men det er jo nemlig se, fordi du kan bare søge på art på Instagram. Og de er der alle sammen. Ja, ja. Og, så der, og, det, okay. og det er jo, og det som leder til den anden faktor. Det er et repeat purchase product. Det er noget, som folk køber igen og igen. Det er consumable. Ja. Uh, det så er ikke, i stedet for, det er en uh, software subscription, men så folk køber yeah, det alligevel. Ja, yeah, for du bruger et canvas. Det er malet, du skal have et nyt. Uh, ja. det, så, så det er ikke madrasser, som folk køber hver 10 ja. år. ikke ja, ja. Uh, Og er faldet ud af penslen. Og ja, ja, og, og, og, og alt muligt. <laughs> så, um, og så var der også et marked, som var fuldstændig... Uh, uh, kedeligt og røvsygt præsenteret. Der var ikke, der var ikke, noget, der var ikke noget frisk uh, approach til det, Nej. Uh, hvor man virkelig brugte sociale medier og, og, og high-touch engagement og med, med, med kunderne. Og, uh, det var fungeret på samme måde, som det gjorde for 60 år siden med, med, med retailer på den ene side og, og, og fabrikker, skrøst branch på den anden side. Um, og så den fjerde ting var, at det, det er små produkter. Det, det koster ikke noget at shippe, det, det vejer ikke noget. Det, det koster heller ikke noget at have i dit varehus. Det, igen, det er ikke madrasser. Madrasser er dyre at shippe. Så, det, så på den måde var det også godt for e-commerce. Mm. Um, og så den femte faktor at der var der solid magner i det. Uh, uh, uh, uh, man, man, man kan købe det billigt, uh, fabrikere det billigt uh, uh, i, i Asien. Så, og så kæm, kæm, og var det white label? Uh, nej, vi har vores egen, uh, ja, vi køber OEM White Labels, okay. og, men, men som vi er vokset og blevet bedre og bedre, så vi begyndt at spække produkterne selv og har vores eget uh, research and development. Sådan, nej, farven skal tørre på den måde, og det skal være sådan, den klarhed, og mm. uh, det skal være, når man holder på, den skal være trækantet, fordi du holder den med tre fingre, den her blyant. Uh, så, så vi er ja. begyndt at spække vores egen produkter, så, ja. uh, men, men til at starte med var der er White Label. Uh, sådan så. en lidt, lidt random, random question. Ja. Yeah. Hvad er det bedst sælgende produkt? Uh, det er vores Real Brush Pens, som var et produkt, uh, som, som... Det lyder ud. næsten også make-up-artikler. Ja, det er sådan en brush pen, men som, altså en vandfarve, men, men tippen af den er, er ligesom en, en, en børste, som man bruger til makeup. Og det var enormt populært i, i Japan, men de havde det ikke i USA. Okay. Så det fik vi pakket ordentligt ind, og fik det markedsført ordentligt på sociale medier, og det tog, tog virkelig af. Det blev vores claim to fame. Det blev lidt et problem, for det var 40% af salget på et tidspunkt. Okay. Og der er ikke nogen, der har lyst til at, i hvert fald ikke os, have ikke lyst til at være sådan et, et one product company. Nej. Uh, nu Så portefølgemæssigt, for lige at runde det random spørgsmål af, der gik vi nok fra 50 produkter det første år, hvilket også er et sindssygt højt uh, tal for at komme i gang, når der to fyre, der sad og gjorde det. Ikke? Ja. Uh, og så til omkring 100, og så 250, uh, og... I slutningen af 2020, der har vi nok 800-1.000 skur på, på hylderne. Okay. Det er også en del af væksten, at vi har simpelthen formået at få launch en masse produkter. Det er ikke alle sammen, der sælger lige godt selvfølgelig. Nej, nej. Men, men der, er, der, er sådan, der er et stort mønster af also buy. Altså, når jeg køber et canvas og en, og en akrylisk maling, så køber jeg også en pensel. Og, ja. og det er ikke fordi, vi normalt tjener sætter mange, mange penge på penslerne, men når folk er i butikken, så vil vi gerne have, at de kan få den hos os. Ja, det er også. klart. Ja, ja. Tilkøb. Ja. Så hvis vi lige skal tage forlytterne igen Helt kort, de her fem punkter Og jeg kan ikke huske dem allerede, hvor sikkert Det ene, det er kæmpe marked Store marger Det var ikke den rækkefølge, men der er høje marger Consumable product Ligesom uh, subscription based Ja, ja repeat purchases Jamen ja, det, det er det, ikke? Okay. og hvad er 4-5 så, så så var det at de var konkurrenterne de gjorde det særligt godt, de det gjort kedeligt. Ja. Uh, for noget som folk ja. er meget lidenskabeligt uh, omkring. Det er deres hobby. Ja. Det, det er kunst det er jo, det er jo udtryk for følelser. Og ja. det, var, det var røvsygt mod det blev markedsført på. Syles we ja. baby. Og ja. så og så var det billigere ship. Ja, præcis. Så, så det skider godt for e-commerce. og, og ja. det, var sådan, det var sådan de kriterier som vi, vi sad og tænkte eller, eller Mike og Jørge sad og tænkte over. Og, og de skabte på baggrund Og Det begyndte så at tage lyn hurtigt. Det begyndte at løbe tør for kapital ret hurtigt. Det var sådan at de også ringede til mig og sige kom kom kom du ud og kig på det, og jeg synes, det var så fedt, at jeg, jeg, jeg okay, men med det, se ja, med det samme. Men det er sjovt, fordi, øh, nu har vi jo en, et godt eksempel på en anden forretning, hvor jeg tænker, det, det, var, da ikke, det var da ikke fedt. Det er jo reflectly og øh, skudde ud til Jakob og videre osv. De, de laver en øh, dagbog app og, og i det, jeg får det at vide, så tænker jeg, det, det var da frygteligt. <laughs> frygteligt det <kedeligt>. var <laughs> Men da jeg så snakkede med første gang, jeg mødte Jakob, så tænkte vi lavede en dagbog, så tænkte det var kedeligt. Det så gik han igennem tallene med mig, så var sådan, okay, det er jo en fedest produkt nogensinde, så er det fedt. Men du bruger det så ikke, så så... Nå, nej, nej, men jeg kan godt se forretning, så jeg køber da heller ikke pensler, det kommer jeg heller ikke til. Nej, nej, bevares. Men jeg kan godt gå ind på at tage sig a t z ikke? Ja, Præcis. Og købe nogen Jeg ved ikke om der er shipping til Danmark Eller så det kan er ship faktisk. det Er der det? Ja, gratis der. Okay ja. Shit bro. Så, Nå, så. bare må komme i gang <laughs> ja. ja Ikke med at lave en til 2.0 Nej med at købe nogle produkter nok, ja. Ja. <laughs> ja Okay Fedt men, men I går så i gang med det her Og du siger Du kommer ind for at skulle hente kapital Ja Hvorfor, når man jo kigger, som, når man hører det her, som lytter 2 millioner dollars i omsætning. Produkterne er sindssygt fed margin. Altså net shjæp og sådan noget, det kører. Hvorfor skal jeg kapital? Uh, og det, det er jo sin af hovedpinderne ved at være lille. Være uh Working capital. Uh, vi køber produkterne uh, på forhånd, og uh, vores uh, venters, vi skal have et lager jo, og uh, når, når du vokser så hurtigt, jo var 6x hvert år i starten. ikke? Uh, så, så når du har en lead time på 4-6 måneder, uh, så køber du altså ud til en omsætning, som er markant større 6 måneder ud i fremtiden, hvad du har i dag. Mm. Uh, og, og, og selvom magnerne var gode, så kunne det altså ikke selvfinansiere sig, fordi væksten var så høj. Og vores uh, venters ude i Kina, Øh, de stole, der de ikke de de nogen track record, så de vil have pengene og, øh, på forhånd. En øh, 30% depositum, når vi lægger øh, ordren og, ja. og så balancen, når det, når det rammer, øh, når det bliver skibet ud mod USA, og så ligger det på vandet en måned, og så skal det blære, og så går der måske et par måneder også, før det bliver så. Så der er et stort gap mellem mm. øh, penge ud af døren, og penge ind i døren igen. Øhm, og det gap er rigtig, rigtig stort når du vokser 6x øh, om året. Ja. Ja. Så, så grunden til, at man skulle have funding, var, at de vokser simpelthen for hurtigt? Ja. Det er, hvis, hvis, øh... det er jo et luksusproblem, men derfor ja. kan man så stadigvæk bruge funding. Ja, <laughs> ja, ja absolut. Men, men det er en anden ting, som er, er helt fantastisk ved det her. Jeg, altså, det, som jeg elsker mest ved at tese, det, det er det egentlig der economics of the business, med at øh, vi kan rent faktisk øh, vi kan ikke vokse 6x, men vi kan vokse 2x, uden at bruge øh, øh, yderligere arbejdskapital. Mm. Øhm, hvilket er ret unikt, simpelthen fordi der er god magner, og nu er vi ved at få styr på, at, at øh, de har fået at givet os kredit derimod i Kina, for nu er vi blevet stå nok til at kunne trykke dem lidt på maven. Ja. Øh, lagret roterer hurtigere, øh, vi, øh, vi har fået dem til at producere til lager i stedet for til ordre, så der kan alting gå meget, meget hurtigere. Øh. Og det betyder så, at vi kan vokse uden at have den der capital constraint, som der er ja. Og det er selvfølgelig super for investorer, dem der har været først inden, mm. at uh, du kan vokse forretningen aggressivt, uden at de skal udtøndes på deres afgurde. Ja. Ja. Ja, det det går, det går fedt, I vokser, men vand vokser Altså 6x, det er meget. Ja. Er det word of mouth, eller ja. er der bare penge i marketing eller har, hvordan fungerer det? Ja men altså hvor meget øh, vi vokser fra, fra 19 til 20 altså fra 2011 til 2020 der, der er det 100 procent. Øh, det er Ja op. 50 Så, til 100. Men ja. det er klart at væksten vi aftager som vi bliver større. Det, øh, men hvor, hvor kommer altså væksten mål fra? For altså for 100 millioner dollars eller hvordan? Uh, uh, ja, 110-120 <laughs> <laughs> der bliver sp ja. spørgsmål på samme tid så det, der, du, du. Ja, vi skal vi skal jo have at vide hvordan I vækst det er det er primært for to øh, to, øh, to ting, den ene det er at vi ekspanderer vores produktportfølje Mm. Så vi sælger flere produkter til de samme kunder, og så, så, så, så får vi også flere kunder i biksen. Jeg tror, vi har omkring 2-2,5 millioner kunder, der har hvordan kommer tisen. de kunder? Øhm, paid dæfter, marketing? Ja, ja, til dels. Det, I starten er det jo paid marketing. Der er, der, er ikke nogen, der, der, er, der er ikke noget, der kommer at ned fra himlen, så, okay. så, så paid search, paid social har været meget, meget stort. Vi har været har haft meget store marketingspænd på Facebook og på Google. Instagram har sjovt nok været relativt lidt, men det tror jeg det er bare en god organisk vækstkilde til, altså når vi snakker paid marketing, ja. en god organisk kilde til, for det er, det er jo sådan noget meget visuelt noget. Mm. Men det bliver paid marketing, paid search, paid social bliver mindre og mindre, som vi vokser store, og så bliver der mere og mere organisk kundeakquisition, e-mail fylder mere og mere og mere, Øhm, og, og så organic search, som vi ikke nødvendigvis betaler for, øh, og så bliver brand equity også større. Øh, og, og det er jo det, det hele ja. handler om, at det der LTV lifetime value, som, som er som en helt fundamental metric, og det er det vi kigger mere på end vores vækstrader, en, en, en, en, eller marvende, det er det der LTV-tal, hvor mange mm. penge øh, får vi ud ja. af, af en gennemsnitskunde. Øh, Sammenlignet hvor, hvor, med hvor, customer hvor, acquisition cost. Ja, præcis, og det er det, man skal sammenligne. Ikke? Og der skal være en god øh, øh, ratio mellem præcis. det... Øh, det snakker vi om med goodiebox også. Ja, så, vi ja. Og uh, man kan sige, hvis, hvis det er en LTV til kac, må jeg lige ja, ja. forklare det lige hurtigt. LTV, det er så, uh, hvor, hvor ofte de kommer oh, tilbage, hvor meget de køber for. Uh, ja, hvor, og hvor, hvor mange, mange af ja. dem, der kommer tilbage, som du har, du har, har skaffet dig. Uh, så er der sådan flere faktorer i det. Så det er sådan, hvad, hvad kunden er værd. Altså, og så kægter det sig, hvad kunden koster at få. Ikke? Og ja. det er klart, at hvis, du har, hvis, du, hvis, du er, hvis du ikke formår at få en rigtig trafik, så er der relativt få kunder, som kommer, kommer og køber. Hvis du ikke har en, en ordentlig website, der har en god conversion rate, så er din uh, går også op. Uh, jo mere uh, paid marketing du har, og jo mindre organic marketing, så er det dyre, dyre, dyre. Ja. Um, så, så, og så siger vi så, der er så omkring en til altså, tre. Det, det er sådan en god ratio. Uh, hvis, hvis vi ligger det omkring, så, så skal vi investere mere i marketing. Hvis vi uh, ligger for lavt, så er det profitable, og hvis vi ligger for højt, så kører det ikke hurtigt nok. Uh, vi er i land grab mode. Okay, så, så, så 1 til 3 imellem. Ja, det er sådan en uh, lifetime rule thumb, value. Ikke? De i ja, og det er lifetime to gross margin, fordi det, det er jo der er ja. mange, der regner rundt på revenue, men det, det er helt uenigt. Ja, det... Det, det, hvis, du har 8, hvis du har 1% magen, så er det jo lige meget. Ikke? Ja, ja, ja. Okay, <laughs> <ja>. <laughs> men, men det er, det er, sådan, det er sådan vores interne uh, rule of thumb, um, at det skal ligge omkring det, det skal både være profitabelt, men bliver det for højt, så skal vi altså køre hurtigere og så skal der smides mere, mere brand på bålet. Ikke? Ja. hvis du nu sidder ja. nogle nystartede e-commerce, folk der og lytter med, og tænker, hvordan fanden, altså har du besluttet den rule of thumb, har du bare læst dig til det på nettet, <laughs> eller er det bare sådan, nok. Ja, hvad der er, der, der, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det, kommer ind, det kommer lidt ind på din economics, i din business også. Hvordan er din magne, og hvordan er din OP struktur For os fungerer det. Det er ikke noget, vi har brugt voldsomt meget tid på, at studere og læse. Øhm, vi har talt også med andre. Jeg har også haft Ja, præcis. Der, altså, der, der, der ryger nogle sidespejler, <laughs> når, ikke du, når tid, du kører ja. hurtigt. Ikke? Så for, for os, øh, er, er tallet fire det kan da godt være, men altså, det er ikke 8 i hvert fald, og det er ikke 1 mm, øh, Nej, nej. Så det... Arh, der, skal, der skal knald på ja, prøv det af ja. Og, og, og, ja, find ud af det <laughs> Det går stærkt Vi snakker lige lidt om noget funding Så kom vi meget, meget hurtigt væk fra det her funding Ja, ja Men hvis vi lige tilbage til det To founders Lavede 2 millioner dollar i omsætning ja. Sådan cirka ja. Så Lars. Lars vi skal have noget funding ja. øh, Fordi vi skal have vækst i den her forretning Vi har brug for working capital og så videre ja. Godt Hvad går du i gang med der I forhold til funding og ja. hvilken valuation kan man trække funding ja. til på sådan et tidspunkt? Ja. Altså, jeg satte mig lidt ned og kiggede sådan, på deres bank statements og, og prøvede at genskabe en, en profit and loss øh, og et balance sheet. Det var det første, jeg gjorde. Og så ser jeg faktisk, at, at skidtet er profitabelt. Altså, de, de brænder gennem kontanter, mm. øh, fordi de bygger lager op. Ikke? Ja. Men, men øh, på, på et EBITDA-niveau var, var, var skidtet profitabelt. Og de ville gerne sige, at altså, Lars, vi vil gerne sælge x procent af vores, af vores equity og mm. siger, lad være med det. Det er fuldstændig åndssvagt. Uh, You're bankable. Vi kan gå i banken. I ja. ja, tjener penge. Problemet var så, at vi kun havde <laughs> eksisteret som selskab i, i 18 måneder, og i USA skal man som regel have tre år på banen, før en bank er udgivet at tale med dig. Ikke? Mm. Uh, vi havde Wells Fargo på et tidspunkt, og de gad engang at tage telefonen, da vi ringede til dem. Uh, men... Uh, jeg sagde til dem, altså, at vores, vores maven er så solid, at, at, at det vil da bedre at, at udskyde det så længe vi kan. Så lad os prøve at finde noget gæld. Og så kan det være, at vi kan udskyde fondingen med 12-18 måneder, hvor vi er meget større, og så kan få en meget bedre valuation. Mm. Um og øhm, så det gjorde vi. Så jeg var ude og tale. Bankerne ville så alligevel ikke tale med os, fordi øh, det var simpelthen for usikkert, som jeg som nævnte før, ja. ikke? For, for, for, lidt, for, for lidt track record. Øhm, men jeg fandt nogle non-bank lenders, som øh, har horrible renter. Øh, men jeg tænkte, så Sådan af hard, hard money. Ja, ja over 20 procent. Ja, ja, øh, og, og, øh, og, øh, og de Og, og de, så, de, de, de har der... Øh, de har det godt på kulerne ikke, hvis du ikke kunne ja. øh, møde din. Men vi voksede så meget, så altså, det, var, det var de der seks x-dage, så jeg sådan, altså, at det skulle lige være om det koster 20 eller 22 fordi vi, vi er kun i den facilitet øh, et år. Øh, ja. Vi er med at være med den i otte 8 måneder. Øhm, Øhm, og så, så længe vi kan komme ud af den og betale den af, når som helst, øh, uden for mange penalties. Så det gjorde vi. Øh, vi, øh, vi lavede nogle gældsaftaler. Øh, og var det vi, en eller to eller tre? Med store, øh, mange, øh, man vi, lavede, vi lavede forskellige. Vi lavede nogle mindre nogle til at starte med på 57.000 dollar, og, og, og, og som vi, vi havde på et tidspunkt 5-6 år i hinanden. Og det er lidt noget rod, fordi vi alle sammen gerne står forrest i køen, hvis, øh, hvis lort går bankerot. Det er klart. Øhm, undskyld lige se lort. Øhm, øhm, og den sidste fik vi så, jeg tror, øh, vi fik en credit line på 3,5 millioner, som så blev til 5 millioner, og så blev den til øh, 6,5 omkring. Øhm, ja, de dollars. Det dollars. Dollars, ikke? Øh, det, det var lidt en kunst, øh, og det var, det var de sværeste pengerejse for sit livet. Mm. Det, var, det var sværere, end at få venturekapital, ja. øh, Fordi, øh, vi var så unge som, som selskab. Der var så lidt øh, historik. Mm. Øh, der var så mange data, som de badere, som vi ikke havde. Det øh, burde være jeres uh, accounts payable. Vi har altså ikke borholder i det her selskab. Ja, vi laver 30 millioner dollars i og om, så er det, vi har ikke noget borholder i. <laughs> <Det, det, laughs> og det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Ikke? Øh, men det gik mm. altså så stærkt, fordi det, det eksploderede mellem hænderne på os. Ikke? Øh, ja. så, men, men så øh, kom vi så gennem 2018, Øhm, lukkede året på omkring 33 millioner og dollars, og, øhm, og øhm, så kunne vi pludselig komparere på på VC-fonde, og jeg, jeg sådan sagde fra start vi lød sig at tale fra, fra, fra den øverste hylde med ja. VC-fonde. Øhm, øhm, og, øh, og så begynder du bare at ringe til Kigger I aktivt eller, selv, eller kommer de til jer? Øhm, begge dele. Der var nogen, der fandt os, øh, hvilket vi var meget smigede over. Der var nogle vc der som havde siddet og, og, og tænkt rigtig godt over, hvilke områder der og der kom de frem til, at Art Supplies også ville være en rigtig god forretning. Så de, de havde siddet tænkt sig rigtig godt om, og, og så de ringede til os. Det det var vores kundeservice, og vi, det var nær i skraldespanden, for vi troede det var junk, ikke? Det var sådan en fond med, med 20 milliarder dollars under, under bæltet, ikke? Ja. <laughs> så, <laughs> så er det Men, i der de, Ja, uh, yeah. You want to buy tennis. Oh, I, yes, I think you're speaking <laughs> to the wrong guy. Um, men de fleste af vores uh, instruktioner kom faktisk uh, fra fra vores bank. På det tidspunkt så havde jeg så fået fået os, os ind med Silicon Valley Bank, som er uh, meget lidt kendte, men det er altså en af de 10 største banker i USA og, og fonder mere eller mindre halvdelen af Silicon Valley, både uh, indirekte via VC fonds og også direkte uh, gennem um, operative selskaber. Øh, og øhm, de er ekstremt connectet. Altså, og jeg fik, ud, ud, eller fik bygget en, en virkelig god relation med, med nogle af de der banker i Silicon Valley Bank. Så de lavede en masse introduktioner, fordi de fondede dem alle sammen, og de vidste, hvilke nogen, der var gode og seriøse, og ville, ville være gode for os, og, mm. og fra tophylden og ikke øh, øh, midt af hylderne. Ikke? Så, okay. Vi havde, vi havde nogle, nogle ting, som vi synes, de skulle leve op til. Hvad kunne nogle af de ting være? Ja, det var, for det første, der, der er tre ting, og så var der fire ting, som blev vigtige, men det vidste vi ikke før øh, postfunding. Den ene ting var, at de skulle have e-commerce experience. De skulle kende e Det nødder ikke noget, at de laver... De skulle vide noget, om det endte. Ja, ja. det nødder ikke noget, at de, de laver services eller et kender ikke e-commerce. De, de skulle vide, hvad det drejer sig om. Den anden ting det var at bygge et brand. Artisa er til syvende og sidste det brand, vi bygger. Mm. Hele den her LTV, vi talte om før, det kommer an på brandet, ikke? Ja. Um, så altså det skulle de også vide noget om. Og, um, um, og så skulle de også have uh, en, en, en track record. Altså vi vil se det eller nogle ordentlige exits, og ikke bare rinky ding selskaber uh, Så de skulle have nogle... De skulle have nogle, nogle uh, nogle, nogle store flag på måneden. Ja. Øhm, og så der er der en fire ting, som vi øh, blev fandt ud af, var sindssygt vigtigt. Øh, vi endte så med at gå med Volition Capital, som øh, havde, var den første investor i Chewy, øh, som var, tror det næst hurtigste selskab i USA til nogle milliard dollars i omsætning efter Amazon. Øh, og øh, de exitede for 3 milliarder dollars efter syv års øh, ja. eksistens. Hvis vi lige skal så, tage af med Chewy. Chewy er, det er hulmad ja. solgt over internettet, ja. og det virker også fuldstændig øh, rø røvsygt, ikke? Um, ja, men, men, men, men på men, en det, anden igen, måde det er jo det samme, lignende, altså. det er noget, som folk øh, køber sub på subscription basis, ja, ja. Og, og, og de har en, en sindssygt god kundeservice, så, så de elsker bare, øh, kunderne elsker dem, så de, de smutter aldrig, mm. hvilket vi så i øvrigt har skamløst kopieret. Ja. Øh, det der med at få udviklet et, en, en måde at få kunderne til at elske os. Det er nogle meter vi spiller på, men, men hvordan, hvad kan vi gøre for en kunde, så de knus elsker os, og ikke tænke på at køre nogle andre steder? Ja. Uh, keep them happy. Så enhver så de havde Chewy, som lå op i, uh, i, uh, i Dania Beach, uh, lidt, lidt vi bor i North Miami, uh, så so lad os sige 20 km nordpå, og de havde exit uh, et år eller to uh, for 3 milliarder dollars. North Miami, hvor langt kan man så til Fort Lauderdale? Uh, det er godt og vel, skal vi sige, 50 km. Okay, en, det er en gang, 30 km måske. Okay. Ja, det er langt. Ja. Nå, leder øhm, Ja, Men øhm, de havde exited, og vi og, og, og, og satte sig så også i forbindelse med nogle af deres folk. Øhm, så vi kom i forbindelse med det. At, altså, hvem havde exited? Fonden eller øh, dem, der var øh, founders? Det var, de havde solgt. Øh, deres, deres founders var exited, øh, VC-fonden havde exited. Øh, så det var nye ejere og nyt ledelse. private equity da ja, ikke øh, Ja, Nu er det så jo gået på børsen. Øh, det blev, nej, det var faktisk en... Det var ikke en pigefond, det, det var en... Det var en... Det var en trade deal. Det var strategisk exit. Det var, okay. en det var en konkurrent, der købte den. De kunne ikke slå dem, så det endte med at købe den. Ja. Uh, Han lyder dødt Ja. Uh, ja, 3 milliarder. Um, men... Uh, den, jeg tror deres markedkap i dag, tror jeg, er 15 milliarder. Sådan altså, helt... helt det, det er virkelig det er gået fantastisk. Fordi de har fået den der LTV-relation mm. på plads. Anyway, men... Um, Fond, vores vc til sætter så i, i forbindelse øh, øh, under radaren med, med en masse af deres nøglemennesker, som var inden øh, aller, aller tidligst. Øh, øh, dem, der var med til at bygge op deres hele supply chain og operations. Øh, deres kundeservice-chef øh, var, var nummer 4 nummer 5 respektivt i 20. Øh, og de havde så været arbejdsløse <laughs> selvvalgt. Øh, et styk tid, og det var sådan begynder at krasle lidt igen for at komme i gang igen, og det er jo så der, der opstår de her forbindelser. Så vi endte med at rekruttere temmelig meget fra Chewy. Mm. Uh, både folk, der var stoppet, men også uh, lidt, i de lidt lavere rækker, uh, director-niveau, manager-niveau, uh, hvor vi så kunne tilbyde et ungt, spændende startup, uh, når Chewy var nu et, et stort, modent selskab. Uh, vokser meget, men fungerer meget anderledes end et startup. Så, ja. så, så, så det blev helt helt fantastisk vigtigt, at vi fik nogle de rigtige mennesker ind på det rigtige poster ret tidligt. Mm. Um, så det var ligesom som, en som af de i fonden gav jer, som I ikke havde tænkt over præcis, at give jer. Præcis, der var de tre andre faktorer, jeg nævnte, men det er jo sådan den, den, den, den del af det secret sauce, så jeg tror, vi vidste på det tidspunkt hvor, hvor vigtigt det var, at vi knyttede de her kontakter, at de kom ind og arbejdede for os. Folk, der havde, havde været der før, mm. been there, done that. Ja. Um, det, det, var, det, var, ja, det var sindssygt vigtigt. Okay, nu er vi jo så lige lidt på rekruttering. Ja. Så den ene der rammer I rigtigt, fordi I kan hive nogen over for Cherry. Ja. Øh, det er klasse. Så får I nogle gode folk ind på den måde med rekruttering. Hvad har I ellers gjort for at rekruttere de rette mennesker med masser af energi til at sælge pensler på nettet? Ja. <laughs> <laughs> ja, det er et skidegodt spørgsmål. Og øhm, det, det vi kigger efter, det er først og fremmest den der øh, kant af øh, energi. Og de har... Øh, passionen for projekter. Man kan mærke, at de er virkelig vil det her, mm. og ikke har lyst at arbejde nogen andre steder. Vi gik ikke særlig meget op i, at øh, de har den rigtige uddannelse, øh, eller at de har arbejdet med store virksomheder. Vi vil hellere se, at de har skabt noget, og, og, øh, og kunne virkelig trykke på speederen, øh, og havde den der helt særlige energi øh, så skal vi nok få lært dem om farver og pensler bagefter. Mm. Øhm, så, øhm, men det er svært, øh, og det, det er ikke altid, vi rammer rigtigt, og, og, og svingdøren den har været hurtigt. Der, der, der, der er sket mange gange, øh, hvor du får folk ind, og det fungerer på, du ved, på et, et stadie, men 12 måneder senere er du så meget større, og så er du bare udskaleret den. Og det skete igen og igen og igen. Så når, når man snakker hypervækst, der er, der er, man skal være vant til, at der er hurtig udskiftning i staben. Og, mm. øhm, Æh, fordi der, det, det, det er simpelthen ikke alle, der, der, der kan skalere. Hvad, hvad gør det for kulturen? Det er, enormt, det, det er svært. Æh, det, på den ene side så er folk enormt passionerede omkring det, men på den anden side så kan jeg også godt se, at, at folk æh, enten smutter selv eller bliver, bliver fyret simpelthen, fordi de kan ikke følge med. Æh, så det, det er ikke entydigt positivt. Det, øh, jeg, jeg, vil ikke sige, øh, jeg, jeg tror ikke alle vores medarbejdere har haft en, sådan en enormt... Øh, Journey. Øh, varm, lækker, dejlige oplevelser. Det, det har været hårdt for nogle mennesker. Yeah. Øh, også, også for os selv. Det, det, det er hårdt. Øh, men, men det vi så det vi så gør det vi, vi er ret åbensindede om det til, til interviews. Det er det, det er hårdt her. Det, der, der er lange dage. Øh, og øh, du kommer til at lære en hel masse, det siger vi til de yngre. Du kommer til at være en del af en, af en historie, altså, du bliver nødt til at sælge drømmen til dem ikke? Og, og sige mm. det, det, det er stenhårdt og, og der, der er konflikter og, og, og, og det er aldrig godt nok. Det skal du bare vide, at det er det du går ind til. Men der er også nogle positive ting ved det, så vi, vi prøver egentlig at være relativt ærlige om hvad, hvad det er. For mm. vi, kan have, vi kan ikke have det sidder tre måneder og så er, er, jeg føler sig desillusioneret med det. Nej, men det er jo også bedre er, for at dem væk, som ikke er klar og til vi det. Vi har faktisk det, vi prøver at skræm dem væk. Vi prøver at tale ud. Er du sikker på, du det vil det her? Vi prøver at tale dem fra det. Ja. Og hvis de ja. stadig sidder og siger, jeg, jeg kunne fanveje det, så, så er det fordi de har noget det ja. uh, ja. Det gør jeg også, når, når jeg ja. skal hyre noget til rese. jeg fortæller dem bare. Du har, har arbejdet startup før. Nej, godt. Så skal du vide, hvordan det er. Nu ja. skal jeg fortælle dig. Ja. Det er sådan, her, det er, og ja. det er frygteligt, og det bliver træls for dig. Og, ja. og, og det skal du lige vide, om du har lyst til. Du kommer til at lære en masse, men det bliver ikke fedt. For og problemet er, at det synes jeg ofte at folk sidder og siger, det er cool, øh, men de, de aner ikke, hvad de, hvad de går ind i. Mm. Det, det, det er så intenst. Og, og det, det er mange timer væk fra familie, hvis man har det osv. Og så, og så og til hvilke roller snakker vi her? Altså, fordi selvfølgelig, hvis der... du skal have en customer service rep, kan det godt ja, være, det er noget andet, end præcis. hvis du skal have en, som skal sidde som finance manager. Der snakker vi manager og director niveau. Uh, uh, C-level er noget helt andet. Uh, uh, og customer service, der, der er det vigtigt sådan set, bare, at de kan lide mennesker og holder af at tale med dem. Ikke? Uh, ja. Så C-level, der er der nogle andre ting, man kigger efter. Og uh, hvornår, hvornår går det op for jer, at customer service bare er sindssygt vigtigt. Og hvordan lægger en strategi for at ja. få bygget en serviceafdeling op, ja. som bare spiller? Jeg tror ikke, der var et aha-øjeblik som sådan. Det var nok noget, der kom som løbende. Øhm, blandt andet også, som vi fik flere og flere folk ind på 20, hvor det var simpelthen en, en helt integreret del af deres forretningsstrategi. Det var sådan, de slog Amazon. Øh, det, det er svært at gøre en e-commerce-model bedre end Amazon, men der fandt de ud af, at altså, customer service kan ikke kopiere. Mm. Uh, så vi fandt ud af, at det var, det var en måde, hvor vi kunne differentiere os selv, og uh, det, det er jo et produkt, som nogle mennesker holder af at, at, at, at, at se og holde i hånden, før de køber det, Men så vi er nødt til at finde noget andet, som de ikke kan, og uh, retailerne har underinvesteret i, i overvis i deres, uh, service. i deres folk, servicefolk, der står ude i butikkerne, de ved ikke, hvor tingene er, og, og kan ikke rigtig fortælle om det, så vi... Uh, vi uh, det er samme øh, med Tubermark i Danmark, altså. Ja, yeah, yeah. de sætter bare produkter på hyldene, og de er i bund og grund ligeglade, ikke? for det er der gennem de tre måneder, at jeg finder mm. på et tal her, jeg ved det ikke. Ja, ja. Nå, øhm, så øhm, så vi Så vi, øhm, vi øhm, fandt på, at øhm, vi gerne ville investere i, i, i customer service reps, og, og vi prøvede at finde folk, der var læste kunst, eller interesserede sig for det, eller, eller kunne lide at eller tegne deres fritid. Et eller andet, som gjorde det, de brændte for det. Uh, vi investerede meget i træning, for, så de kendt porteføljen uh, intenst for nogle gode uh, træningsprogrammer. Vi uh, investerede i platformen, så det var, uh, og det, det er vi ikke færdig med, men det var, så, så, så, så vi kan betjene kunderne, uniform på tværs af kanaler, hvor de har købt, ikke? Ja, uh, altså og chat så um, calls. Og, ja, præcis. Og så forskellige koncepter, hvor vi så finder ud af, okay, ham her, han har altså købt otte gange nu i år. Nu det, det, nu er det, nu er det uh, Valentine's Day. Jamen, Så får han en lige en lille kasse med lidt lyserøde farver og lidt ekstra papir som gave fra Tisa uh, på Valentinsdag. Uh, ude af det blå. Uh, mm. Vi uh, social, vores custom reps sidder også meget på sociale medier og agerer med folk. Uh, det er også en måde at engagere på. Vi har også den politik, at øh, øh, vi gider ikke telefonsystemer, hvor det er det med tryk 1 for at tale med salg, tryk 2 for at tale med rent. Nej, det er en rigtig menneske, du taler med inden for 5 sekunder. Ja. Hver gang. Og det er 24, så hvis du ringer kl. 3 om 18 og taler vandfarver i to timer, så kan du gøre det. Så det. <laughs> øh, og, og, og det, det er det. Og det er en investering, men, men det, ja. det, det synes vi, det er værd for at gøre os anderledes og, og have det der value add, som er, som er super Inden for kritisk. fem sekunder? Ja. Shit, det fedt. Ja. Så hurtigt kan man ikke få fat i ja. dig i hvert fald. Nej, ja, jeg forsøger <laughs> Det er jeg er jo for kaldt, mand Jeg ringer jo ja, ja. Men Ik det, ikke, det, ikke på den her tid af døgnet Det er jo det, der er fedt Folk, <tøk> de arbejder jo kun til fra 8, 8 til 4 Eller 9, ja. 9 til 5 Ikke det er ja. customer service reps Åbenbart ikke ja. og, øhm, øhm, og en anden ting, det var også sådan at lad, lad, lad, lad tvivlen komme kunden til gode Altså hvis det ringer her min, min kasse er altså ankommet skadet og, og så og så du skal sende en benedsel. Okay, det er kædet at høre. Jeg, jeg kan se, at du bor på den adresse. Jeg har lige sætter dig en, en erstatning. Den ankommer om to dage. Jeg kan også se, at der ligger en skole, lige to blokke fra dig. Hvorfor donerer du ikke de produkter til skolen til, til børnene? Og, og folk elsker det. Og det synes jeg ikke giver god mening. Altså... Lad, lad nogle andre få glæde af det. Og det er sådan noget, som de så poster, og det bliver viralt, øhm, ja. øh, uden at vi beder om det. Øhm, men, men, men prøver at, at finde på sådan nogle koncepter, som folk ikke forventer, øhm, øh, som overrasker dem, og som de så i dag faktisk, nogle af dem vil, vil dele på, på de sociale medier. Det var den første del af episoden, optagelsen med den gode Lars, Lars. Baden. Ja, shit, og der er fart på. Der er rigtig meget fart på. Det er der også i del 2, og I skal simpelthen lytte med. Nej, hvor bliver der sagt mange gode ting. Ja, det, det må det man bare sige. Han er jo ikke gået i gang med sit nye startup. Ja. Kaffe. Hjerner rundt derovre i sin dyr bil i Miami og har det fedt. Ja. Vi skal snart til Miami. Vi skal snart til Miami. Ja, med Claus Bands. Hvilke flyselskaber lytter med og har mulighed for at sponsorere nogle billetter? Og der vil jeg gerne frabede mig, hvis jeg sidder i Whizzer eller WoW eller hvad de hedder. Det jeg skal ikke bede om, ja. Altså jeg har en Ej, lang tid. Nej, det er du ikke sippet med. Men jeg skal, jeg skal ikke bede om at strande i Reykjavik, fordi de går konkurs undervejs. rejs. Altså, sikkert et fint sted at strande. Bare ikke bede om at strande nogle steder. nej, du skal ikke strande der. To er du... fint, ellers så... ja. bøvlet. Sådan der så meget. Sådan er der så meget, ja. Vi øh, vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med hertil. Og glæder jeg til, om 14 dage, når del 2 bliver udgivet med Baden, den skal I simpelthen også lytte med til. Nøje var han god. Altså, ja, det er han en legende? Jamen, han er så god. Vi skal, um, det kan være, at vi laver en opfølging med ham. I Miami, I ja. Miami. Ja. I Miami. Det vil nemlig være rigtig godt at komme over 14 lidt. Og så skal vi um, igen sige uh, tak... Og tillykke til Trifurk, som den her er bragt i samarbejde med. Hvis I af urensaglige årsager hører af og ikke indtron. så har Dryfork vundet det ene del af udbuddet, om coronapasset skal bygge den bagvedliggende. Sådan infrastruktur. Ja. Fordi det er det, de kan. Og så har Jørgen, andet. Og så har Jørgen vundet øh, dig. Ja, han har i hvert fald vundet mig over. Ja. Jeg ved ikke, om han har vundet ved at få mig. Eller, det, det må han det, jo se. Det må vi jo se. Ja, det må, det må vi se. se. Nu skal jeg levere. Og så, og så bliver det rigtig fedt, ja. forhåbentlig. Og, øh... og så også tillykke til Triforpe med deres regnskab. Ja, kæmpe tillykke. Kæmpe tillykke. Det går business booming. Der har Christian siddet og leget godt med tallene. Det ja. ser, ser godt ud. Ja, jeg tror ikke. Jeg tror, jeg, øh, det er nok det firma i Danmark, der kører mindst creative accounting. Det kunne taktende ske. Det skal jeg ikke, ikke gøre mig klog på. Han er fra Aalborg, Christian. Jamen, så er, så er det Eller helt... ikke fra Aalborg måske. Men han har i hvert fald været i flyvåbnet i Aalborg. Jo. Er Jørgen er også for Aalborg. Præcis. Der er noget med Nordens Paris. Ja, det er der. Og vi kan godt lide det. Så det kan faktisk være, at vi også snart skal en tur til Nordens Paris. Miami, Nordens Paris. Sim. Ja, ja. Et eller andet sted. Og vi skal afsted. Men lyt med til del 2, hvor vi også kommer til at snakke en lille smule om resites, Hvordan øh, det står til. Og en lille smule om kundeservice. Fordi det er nøglen til Atesas vanvittige vækst. I hvert fald en del af tingene. Ja. Fordi vi spørger ham om de ting, der driver væksten mm. Og han nævner kundeservice Så det bliver gang. op, op til flere gange ja. Så det må være som summa summaum for den her episode glæder til at lytte med næste gang Subscribe Og øh, ellers så er der vel ikke så meget andet At sige selv tak og Moin Moin